У володіннях султана Сулеймана Але на морі їх узяли в рабствовані ціанці І продали на Мальті Звідти хазії повезли їх до Франції Але по дорозі жахлива буря розтрощила корабель І всі марани знайшли свою смерть на морському дні Нурбана єдина з усіх чудом врятувалася Вхопившись за уламок корабля Непритомно її виловили турецькі корсари І вражені її красою привезли до Стамбула Роксолана тримала дівчину в гаремі два роки. Вчила її мови, співу і танцю, обходження, готувала для Баязида. Через кілька місяців після того, як привіз він до Стамбула тіло Джихангіра, показала йому Нурбану. Але Баязид тільки посміявся на материне захоплення. «Це не для мене». «Але чому?» «Занадто вродливе, ніби й не справжня, мов намальоване геуром». Такі потрібні раби, а я люблю волю. Роксолана спробувала його вмовляти, а сама торжествувала в душі. І тут він виявився справжнім її сином, не поклонявся видимості краси, одразу прозирав у сутність. А що можна побачити в цій засліплюючій дівчині, окрім обіцянки поневолення її вродою? Але тепер, як гадала султанша, саме настав слушний час нарешті віддати Нурбану одному з її синів, та не Баязидові, а Селімові. Хай втупиться в цю небачену красу і забуде про все на світі. Може, хоч тоді султан зрозуміє, кому слід передати трону спадок. Вона послала Нурбану з Євнухами і старою Хазнедаруста в літній палац на Босфорі, де вперто сидів селім, не їдучи навіть у свою Манісу. Передала синові і листа. Писала, вродливішої дівчини ще не бачено в топкапи. Синку, прийми її в свій гарем. Не будеш каятись. Нурбану приведено саме тоді, коли п'яний селім насолоджувався співом і танцями своїх одалісок. Кільканадцять геть голих дівчат під звуки бубна і тарбук кружляло довкола шах заде, який мляво покивував головою і водив пальцем згоревний, згоревний, схитаючись, мов ганчір'яний божок. Листа від султанчі читати не став, кинув його набік, як це робив навіть з фірманами самого султана. В гаремі не мав коло себе свого сповірника і порадника Мехмеда Соколу, тому робив, що хотів. Але Хазнедар Уста мала веління передати Нурбану в руки самого Шахзаде. Тож хоч як упиралася дівчина, незвична до таких видовищ, стара все ж проштовхалася з нею крізь вервечку голись танцівниць і підвела до Селіма. Той Кліпнув почервонілими очима на дивну дівчину, загорнуту в шовк, тоді як усі тут були нагі. «Хто ти, красуне? спитав непевно. Хазнедар Уста відповіла замість Нурбани. «Це рабиня, яку прислала вам мати Султанша, мій шах заде». «Коли прислала Султанша, то я беру тебе», – сказав Селім, і показав дівчині, щоб сіла поряд з ним. «Вмієш танцювати?» – дівчина злякана озирнулася. «Хіба в Корані не записано, що правовірні не сміють оголюватися один перед одним?» – прошепотіла вона. «Тож правовірні!» «А ти, рабиня!» – п'яно зареготав Селім і шарпнув з неї шовкове покривало. «Скидай це ганчір'я, Вона скочила на ноги, мов би для того, щоб виконати його веління, а сама, затуляючись від й обурення, вибігла з залу. Розлючений Селім став жбурляти в голих танцівниць, Чаші з вином і шарбетом, гукаючи «Геть звідси, паскудні шлюхи, всі забирайтесь, до єдиної!» а Вранці, протверезившись і прочитавши материн лист, Селім зволів привезти до нього Нурбану. Вона війшла, вклонилася, сяйнула на нього величезними своїми очима, з німим докором. Аж Селім відчув, щось мов в нійковість, хоч і не відав, що то таке. Дивуючись сам собі, ласкаво припросив дівчину – Підійди ближче, Нурбан Поки вона йшла, в нього було таке враження, що земля під ним розступається, і він зависає на хмарі блаженства Сядь, майже крикнув їй, а тоді заплющив очі і простогнав Ти справді жива? Чи, може, мана? Мабуть, жива, тихо відповіла дівчина Тоді тебе не можна показувати нікому із смертних, бо ти найбільший скарб на цьому світі «Мій володар, я не згодна з вами», – заперечила Нурбана. «Ти не згодна? Гаразд. Коли так, то найдорожче на світі моя любов до тебе», – палко вигукнув селім і простягнув до неї руку. Нурбана ледь помітно відсунулася, ухиляючись від його доторку і тихо промовила –